як мелодійно звучала в її устах мова п'ятдесятого тисячоліття, яка завжди здавалася Харлану грубою та неприємною. А може добра вечеря і напояне ароматом повітря притупили його слух? Ви можете побувати в усіх часах? Відвідати будь-який куточок землі? Я так хотіла працювати в вічності. Скільки довелося чекати, поки мені дозволили? Я все сподівалася, що і мене зроблять вічною, а тоді довідалося, що там тільки самі чоловіки. Дехто навіть не хотів розмовляти зі мною лише тому, що я жінка. От і ви, наприклад, не хотіли зі мною розмовляти. Ми всі такі заклопотані, пробурмотів Харлан, намагаючись подолати у собі заціпаніння, що охопило його. Я завжди був дуже заклопотаний. А чому серед вічних немає жінок? Харлан довіряв собі не настільки, щоб відповісти на це запитання. Та й що він міг сказати? Що членів вічності добирають надзвичайно ретельно, виходячи з двох обов'язкових умов. По-перше, вічні мають бути бездоганно підготовлені до майбутньої роботи, а по-друге, вилучення їх з часу не повинно зашкодити реальності. Реальність. Цього слова він мусив уникати тут за будь-яких обставин. Харлан ураз відчув запаморочення. Все довкола пішло обертом, і він заплющив на мить очі, щоб зупинити круговерть. Скільки чудових кандидатур, не підійшло для вічності, тільки тому, що вилучення їх із часу означало б, що хтось не народиться, хтось не помре, хтось не одружиться, щось не відбудеться і реальність поверне в тому напрямку, якого рада часів нізащо не може допустити. Чи він міг сказати їй, що жінки майже ніколи не відповідали обов'язковим умовам? Бо з якихось незрозумілих для нього причин, може обчислювачі її розуміли їх, але він ні, вилучення з часу жінки спричиняло в сто разів гірші наслідки, ніж вилучення чоловіка. Думки плуталися йому в голові, вони розбігалися, кружляли безладно і спліталися у вигадливі, майже фантастичні, чимось навіть приємні образи. Нойс була зовсім близько, і зараз вона всміхалася. Її голос долинав до нього, мов легкий, подув вітру. Ох, ці вічні! Всі ви такі потайні! Зайвого слова не скажете? Зроби мене вічною!» Її слова зливалися і лагідно бриніли в його мозку однією протяжливою нотою. Йому так хотілося сказати їй. «Люба леді, вічність – не місце для розваг. Ми працюємо. Ми вивчаємо до найменших подробиць усі часи, з самого початку заснування вічності й доти, поки житиме людство на землі. Із нескінченного числа наявних можливостей намагаємося вибрати найкращі. Потім вирішуємо, де в часі можна зробити зовсім незначну зміну, щоб перетворити ці можливості в реальність. А одержавши нову реальність, знову шукаємо можливостей для її поліпшення і так працюємо без кінця й краю, що відтоді, як Віктор Малансон Відкрив у далекому первісному 24-му сторіччі темпоральне поле, після чого стало можливим заснування вічності у 27-му. Таємничий Малансон, який не взявся і фактично заснував вічність, і нові можливості, і знову, і знову, і так без кінця і краю, завжди, вічно. Він труснув головою але думки не переставали роїтися і вихоритися у шаленім танку, сплітаючись у дедалі вигадливіші образи, аж поки раптом у його мозку на якусь мить яскравим спалахом зблиснула здогадка і згасла. Ця мить повернула його до дійсності. Він ще намагався вхопитися за неї, але вона щезла. «М'ятного напою?» Нойс була вже так близько, що її обличчя здалося йому невиразною плямою. Він відчував на своїх щоках легенький доторк її волосся, тепло її дихання. Він повинен був відсунутися, встати, але дивно, просто неймовірно, йому не хотілося цього робити. От якби я стала вічною, прошепотіла вона так тихо, що він ледве розчув її слова через калатання власного серця. Її вологі губи були ледь розтулені. «Зроби мене вічною!» Він не міг збагнути, що вона має на увазі, та раптом слова втратили для нього будь-яке значення. Жагуче полум'я охопило його. Він незграбно простягнув до неї руки, так, ніби шукав її із зав'язаними очима, навпомацки. Вона не опиралася, тільки враз обм'якла і покірно віддалася йому.